Judecata de joi cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu la Europa FM Iisus Hristos este Mântuitorul. El ia asupra sa vina acestei lumi și suferă pedepsa în locul ei. Golgota, răstignirea și moartea nazarineanului răscumpără păcatele tuturor, chiar și pe ale celor... Ce au trăit înainte de venirea lui pe lume, începând cu Adam și Eva. Asta e frumos, nobil, distins, tremurător. Dar v-ați întrebat vreodată dacă e și drept? Dumnezeu s-a întrupat în om ca să aducă pe pământ dreptatea? Nici de cum. Preluarea păcatelor altora ca pe niște creanțe transferabile este un act profund nedrept. Drept este ca fiecare să-și primească pedepsa după faptele sale. Strâmb este ca făcătorul să nu pățească nimic și un inocent sau mai mult să sufere în locul lui. A lua asupra ta vina altcuiva când ești. Asemenea lui Isus, fără de păcat, înseamnă nici mai mult, nici mai puțin decât obstrucționarea justiției. Un tâlhar rămâne nepedepsit pentru că îi se iartă păcatele, e mântuit. Isus presupune că acesta va da slavă lui Dumnezeu, se va pocăi și va duce o viață cucernică în vederea judecății de apoi. Dar respectivul poate și să continue să tâlhărească mai cu spor că tot a văzut că îi merge. Pe lumea asta nu există păcat fără pedeapsă. Dacă păcătosul este iertat, pedepsa cade implacabil asupra altuia. Isus poate șterge păcatul, nu și pedepsa. O campanie hristică de mântuire a angro face de 2 ani încoace PSD-alde. Toate modificările operate asupra codurilor penale, asupra legilor justiției, converg spre același scop, micșorarea, dacă se poate până la anulare, a pedepselor pentru infractori. Pedepsa în sine însă este ireductibilă. Îl scoți pe unul din închisoare sau nu-l bagi loc. Nu deoarece s-ar fi căit pentru ce a făcut, ci fiindcă s-au scurtat termenele de prescripție, fracțiile pentru eliberare condiționată, au scăzut sancțiunile pentru abuzul în serviciu, a fost dezincriminată neglijența în serviciu de către majoritarii lui Dragnea și Tăricianu. Pedepsele neexecutate cad astfel asupra victimelor, omorurilor, violurilor, furturilor, prin nedreptatea care li se face. Dacă prin reducerea termenului de prescripție dragnea scapă în procesul banii luați de la copii și dați la partid, cei pedepsiți sunt copiii din Teleorman și vor fi, nu numai cei de atunci, ci și cei de mâine, oriunde în România, căci vor prinde curaj și alții să facă ce a făcut Dragnea. După legea recursului compensatoriu dată de Toader, Iordachie, Nicolicea și compania, criminalii eliberați au asasinat, au violat, au lovit și tâlhărit din nou, pe trecute. Legea a pedepsit astfel victimele, iertând vinovații, nenorocești, nevinovați. Există, totuși, o oareșcare deosebire între Domnul Isus și Domnul Dragnea, cu toate că Marele Om s-a autorăstignit deja, de câteva ori, în ochii electoratului, începând cu episodul celor patru gâzi venit să ia gâții la Atene Palas. Lui Dragnea nici prin gând nu-i trece să ia asupra sa păcatele altora, din potrivă. Năzuiește să le arunce pe ale lui în capul tuturor. Principiul său este mai bine să scape o mie de criminali decât să fac eu o zi de pușcărie. Deci, dragi Europene FM, întrucât domnul Dragnea ne vrea pe toți miei de sacrificiu, urarea lui pentru popor ar trebui să fie, nu paște fericit, ci Aștepti! Fericiți! Judecata de joi cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu la Europa FM.